Десять. П'явка зойкнув і невиключено намочив штани. «Ну, ти заходь, заходь, а я вже, певно, піду», – сказав він і затупотів сходами. Махнув прощально долонькою, явно без надії побачити мене ще раз. Я знизав плечима. За дверей війнуло теплом і сандалом. Клуб галогенів. Нагадав я собі і безпечно ступив крок в ароматну темряву опери скрипу. Проминувши розмальовану якимись чоловічками галерейку, я натрапив на тьмяно освітлені двері, подряпані тупим предметом. Схоже, присутні за дверима, перш ніж потрапити туди, неслабо потрудилися над замком. Жарівка над входом кидала оранжеве світло на підлогу. Його було достатньо, щоб із користю для себе обминати бархани піску, тирси та потрісканої штукатурки під ногами. Клямка вкрита чи порохом, чи напилом гіпсу. Витри руку. Буду відвертим. Я завжди вважав себе ловцем галюцинацій і навіть до найменшенького видіннячка ставився з гідним пошануванням. Я плекав у собі особливу відкритість до всеможливих затьмарень свідомості, лише би зі мною робилося щось цікаве. Але коли я зайшов у кімнату, навіть мені, професору Менділеєву, ходячі галюцинації в галошах, стало не по собі. Упродовж кількох міріадів наносекунд, а я встиг розглядіти кожну, я спробував розібратися, чи то мене беруть на понт, чи я таки заснув, чи, може, чимось вколовся? Неоформлений хаос з надвір'я вигідно відтінив тепле кубельце клубу, негайно причарувавши сутінковою камерністю. Стіни, оббиті картонними плитами, поглинали високі частоти, і гучання клубу видавалося німим і стислим. Від вух, як то кажуть, відлягло. Придивившись уважніше, я відмітив, що картон у кілька шарів обклеєний фотографіями витинанки з газет, полароїдні знімки, глянсовані таматові світлини всіх доступних аматору форматів. Схожий антураж видався мені близьким по духу з десяток столиків згурмились довкола сцени, ледь освітленої оранжевим світлом галогенової лампи. Присутність останньої я поквапився розцінити як знак. Домінуючим був розчинений у м'яких тінях стигло-жовтий. Це колір кори, освітленої заходом сонця, опіум вечора в п'ятницю, колір білого вина, присвітліна стільної лампи. Добре світло ночі. Жовтий настрій клубу був старанно проклубочений хмарами запахів, що дозволяли простежити всі естетичні реверанси шанувальників опери скрипу. Кислуватий запах залитої окропом цитрини в цукрі, солодкавий аром сандалу, нав'язливий сухого жасмину, дзвінкий дух мандаринових шкірок і гострий дотик ментолу, скриплячий поштрик сириці, освіжуючий запах камфори з абсенту Глицевий проширок з кипидару, гіркий мигдаль і черешневі кісточки з компоту, а ще ваніль, розігрітий на гвоздиці мед, палена церата, розпечена залізна окалина, клей барс, гуталін, свіжа фарба і паркий запар перегрітого діапроектора. Основою ж усіх запахів залишався тютюновий смог, котрий відразу вмикав ланцюг асоціацій винятково-суб'єктивного характеру. Я відшукав очима вільний столик і зайняв стратегічну позицію лицем до входу. Немов доповнюючи сутінкову ілюмінацію, горище було тихо, але щільно заповнене звуками старої української опери. Якщо не помиляюся, то була сама Соломія Крушельницька. Легке бельканто Оксани із Запорожця за Дунаєм і специфічне поскрипування грамофонної платівки створювали вічно дивну атмосферу дежавю. Об'єкт номер два. Чорне радіо. Його корпус, як правило, Відлитий у лунку суцільну коробку з важкого ебоніту. Вузькі щелини, в яких осідає пилюка, призначені для виведення звуку. Має коліщатко і шкалу хвиль. Може бути настроєним. Про перебування чорного радіо у Львові перші натяки відшукуються на полотнах Евгенія Меська періоду 1923 року. 1928 років, де чорне радіо опосередковано передається візіями затінених вікон, тьмяних бра і мертвих ос, наприклад, полотно задуха, олія, 1925 рік. Конкретним власником чорного радіо і, відповідно, власне чорного радіо як феномена, внаслідок дивного збігу обставин з розряду тих, про які потім кажуть: то ж треба було такому статися. Став такий собі О. Лососів. Пану Лососіву вдалося зосередити всю потугу об'єкта номер 2 на горищі старого австрійського будинку по вулиці Н, де й була заснована опера Скрипу. Існує версія, нібито саме крізь об'єкт номер 2 у наш світ еманує таке явище, як «рок». Щось, що важко окреслити конкретно, поза як є тільки миттєвістю, рвучким смиком акорду, торкатися якого раніше не наважувалися. Щось тривожне і в'язке, поглинаюче. Щось смикає, стискає, торкає. It rocks. рок як момент трансценденції імпульс світла від якого на секунду ціпиніють і почувають себе скалою чорне радіо якщо таке присутнє у кімнаті викликає негайний інтерес і неспокій серце тьохне у душу пропотіває тривога чорне радіо наче маленький вулканчик який невидимо кипить під тьмяною ебонітовою кіркою, готовий у будь-яку хвилину вибухнути жахливими неприємностями. Досвід підказує, що об'єкт номер два, якщо такий потрапив у поле зору, обов'язково вибухне. Підсумовуючи, отримаємо. Об'єкт номер два впізнаваний. Крім того, Безумовно, відображенням чорного радіо в опері «Скрипу» того пам'ятного вечора став чорний телефон дикого. Особисто мені опера найкраще сприймається, коли є можливість відігрітися у теплі після морозу. Тутешній антураж і гудіння калорифера налаштували на сентиментальний лад. Мені закортіло процідити скляночку винця. Підійшов Кельнер у невимушеному прикиді початкуючого шизофрена-амбулаторника. Відчувалися мотиви ретро типу «Спортлото-82». Шизофрен-амбулаторник Кельнер вручив мені стравоспис. Я ще раз глянув на Кельнера, особливу увагу вділив слонику зі скляними пацьорками, оченятами, нашитому на грудях без рукавки. Символічно. Помітно, правда, що Кельнер – піонер своєї справи. На справжніх, олдових шизах, прикид лежить природньо і невимушено, як природньо сидить на носі маска аквалангіста під час перегляду Одіссеї команди Кусто. Перепрошую, а поскільки тут 100 грамів портвейну? Цілком невинно справився я. Кельнер-амбулаторник глянув на мене з-під гриви з волосся і шморгнув закладеним носом. «Прошу пана, то є опера скрипу. Для вживання алкоголю. пошукайте собі місця де інде. До 22-ї тільки етер». «Ага, етер значить етер, прошу пана», – підтвердив офіціант і знову шморгнув. «А опісля?» «Опісля у нас розваги закритого типу. Виключно для членів клубу, прошу пана». «Ага. І по чим же у вас дозняк етеру, добродію?» «О, залежить, як волієте. Можу вам накрапати на миточку таку, в мене там є». Кельнер тепло посміхнувся, і я не зміг не відповісти взаємністю. Значення скляних оченят у прояснилося. «Але це прошупана так собі. Крайцарова соната», – продовжив Кельнер. «У плані ціни і естетики. Можна кілька крапель на фільтр проти газу. Без прапора – десять, з прапором – двадцять п'ять». «А прапор який? Японський, звичайно», – знову усміхнувся Кельнер і я проникся симпатією до його зачіски фасону «Смерть палеонтолога». А для чого прапор? Дозвольте поцікавитись. Я вас ним накрию. Можу постояти збоку, поговорити про космос. Це 7% від замовлення. Найновіші віяння з норкової шапки – 40 гривень. А чогось такого ексклюзивного на тулуолі, що з вогником так... «Немає у вас!» Офіціант знову зігрів мене теплом своєї усмішки і заперечно закивав головою. «Отже?» – нагострив він олівчика. «Чаю, будь ласка!» Відійшовши від паралізуючого бажання закуняти, яке виникає відразу по тому, як остаточно відтанеш у теплі, я став витріщатися на тутешню публіку. Усі розмови велися тут тихо, або зовсім тихо, або не велися взагалі мабуть, щоб не згубити жодної ноти з опери. Судячи з виразу обличчя відвідувачів і з того, як вони вслухалися в найменше потріскування динаміків, найтонше поскрипування грамофонної голки на платівці, я зробив висновок. Ці захоплені меломани відкрили в житті для себе щось колосальне. Можливо, альтернативу самому життю. Немов приманені тутешньою аурою, в опері «Скрипу» любили погріти кості артисти лялькового театру на пенсії. Сьогодні вони забилися у тихий закуток біля комена під плакатом із Гітлером і написом «Курити? На це немає часу». Я прозондував поглядом одну з бабусь лялькарок. Сиділо їх за столом четверо, і ноги їхні були старанно вкутані картатими коцами. Бабуськи попивали ложечками чай, час від часу підсміювались і вели свої герметичні розмови. По всьому видно, життя у них вдалося. Видавалося само собою зрозумілим – що на ніч такі бабусі натирають ноги пахучим кремом з евкаліптом або ароматизованим гліцерином. Мене завжди цікавило, чим керувалася дана бабця, коли йшла на лялькарку, що вона осягнула і що на все це каже внучка. Навіть не наважусь уявити, яку трансценденцію здобуваєш сорок років поспіль розігруючи виставу Уцик-буцик. Сусідами бабусь були три музи гріховного вигляду з темними кільцями довкола рота. Такі бувають, коли довго нюхати клей з силофанового кулька. Музи мовчки пили капучино-еспресо і цілеспрямовано фарбували фломастерами дитячі розмальовки. Їх натхнення не знало меж, Сама того не помітивши, одна коматозниця зафарбувала вже добрий шмат стола. Над музами теж висів якийсь колаж. Придивившись до нього, я вчергове посміхнувся. На фоні космічної станції «Союз-6» накладалися два обличчя космонавтів. Особливо ностальгійною видалася абревіатура «СССР» на їхніх гермошоломах. Так і війнуло філателією. Один з усміхнених підкорювачів космосу стискав у руці листок канабісу, інший – самокрут. Під плакатом писало «Брати Кашлюки, 365 діб у космосі». Поруч мисткинь, за двомісним столиком, розсівся юнак із намертво нахмуреним чолом. Він належав до тих типів, котрим ліньке зимно, лячно скидати головні убори в приміщенні. Він просто сунув свою плетену шапочку з вух на чубок і перетворився на концептуальну рекламу вітчизняних презервативів. Завдяки кудлатим бровам чувак нагадував молодого Мефістофеля на зимових вакаціях у Східному Берліні 1950-х. Мефістофель поснопськи недбало гортав свіжу газету. Їх у великій кількості можна було знайти на столику біля комена, що просікав кімнату наскрізь, наче цегляний пілон. Згодом до нього підійшов якийсь горбун із сухою рукою і перекошеним ротом. Разом вони завели жваву бесіду. Горбун притискав скручену руку до грудей, наче грак перебиту лапу. Здоровою рукою під час розмови він виминав масну чуприну. Із сусіднього покою вийшла екстравагантна дамулька у перуці, вибилені дреди та великих малинових окулярах. Там, звідки вийшла панянка, панувала атмосфера вечірки на урановій шахті. Я помітив кількох членів клубу, що сиділи в затишній темряві. Продимлену темряву тяли червоні та сині ліхтарики, прикріплені до голови, як у гів. Але картонні двері зачинилися, і щільна довершеність п'ятниці знову взяла гору. Дурманна панна легкою ходою небожительки пройшла повз і сіла поруч уже знайомої мені пари. «Мадам!» Ізотопне сяйво огортало її зеленкуватим коконом, і я умовно прозвав її мадам Кюрі. Протягнула горбунові ручку, яку той пристрасно поцілував. Мефістофель посміхнувся краєчком рота і глянув просто на мене. Непомітно штурхнув мадам Кюрі та горбуна. Ті підняли голови, подивилися на мене, переглянулись Підозріло заусміхалися, наче змовники, і почали шептатися. Час від часу хтось із них підіймав голову і дивився на мене, по чому суперечка ставала запеклішою. Мені зробилося незручно, і я відвів очі. За хвилину вирішив перевірити, чи шепчуться надалі там ті троє. Але всі наслухали оперу. Так само й обсервована мною трійця. В один момент вони перервали розмову, говорили тепер уже точно не про мене, а чоловіки театрально приставили пальця до вуха. На їхні обличчя наповзло таке тремтливе блаженство, ніби вони удвох залізли у гарячу ванну. Коли Арія Оксани знову перервалася, Горбун і Мефістофель повернулися до бесіди. Дамулька в перуці й окулярах попивала чай, підносячи до рота філіжанку разом із блюдечком. В оперу зайшов іще один чоловік. Як наразі ще юнак, але божевільних чомусь легше уявляти у зрілому віці. Він окинув поглядом зал, а коли наткнувся на мене, лице його зігріла тиха усмішка аутиста-діддомівця. Він упевнено сів поруч і замовив собі зеленого чаю та вареного згущеного молока на блюдечку, наче ненароком він поцікавився. А ти по зеленому не виступаєш? Нє. недбало кинув я. Пруся тільки по чорному. Примітка. Чорним і зеленим можуть бути як гатунки чаїв, так і опіум чи маріхуана. Юнак усміхнувся ширше і витяг із наплічної сумки великий чорний телефон старого зразка. Року випуску десь так 1950-го. Ще з тамтих часів, коли дріт між слухавкою і апаратом не скручували в пружинку. На диску телефона в кожному віконечку була цифра 9. Чоловік поправив слухавку і розвернув апарат до мене. Його пальці були перепацькані йодом. «Подзвониш?» – запитав дивак. «Кому?» «Богу?» Я скувтнув слину. «Ну, давай», – я зняв слухавку, – «переказати йому щось від тебе». Дивак посміхнувся. «Скажи, у дикого все окей!» Я набрав 9999999 99, 99, по одній дев'ятці з кожної дірки. Слухавка, як і сподівалося, мовчала. Алло? Алло? Алло? Бог? Бог? Раптом у трубці щось скриготнуло, і я переляканим вигуком випустив слухавку на підлогу. Дивак, невже тикий? Посміючись, поклав трубку на важиль. Що? Помилився номером? Зайнято, збрехав я. Зайнято. Хм. Ну, потім подзвонимо тоді, якщо він сам тобі не дзенькне. Дикий нахилився через стіл і поплескав мене по зблідлих щіках. Потім вставив мені в рот цигарку і припалив. Я вдячно затягнувся і випустив дим. Прилуки. Три голосні і чотири приголосні. Гід сезону, прокоментував Дикий. Я кивнув головою на знак солідарності, хоч і не був певен, чи зрозумів сказане. А от ти, мабуть, Дикий? Поцікавився я. Дикий кивнув. «І у вас всі такі йобнуті, чи тільки ти один?» Дикий знову кивнув. «Я спробував підійти з іншого боку. І я хотів би зблизитися з клубом галогенів». «Ну, вважаю, вже зблизився. Ще якісь питання?» «Так». Дикий підбадьорив кивком підборіддя. «Тільки одне. Якого хуя ви всі тут робите?» Але моє запитання втратило весь пафос, так і не розквітнувши в тиші опери пуп'янками поглядів. Бо кивнув у бік сцени. «Ти дивись, а я буду розказувати. Оце Нестор». На сцені стояв знайомий мені гурбун і стискав своїми клешнями мікрофон. Я придивився уважніше. На лівій у Горбона не вистачало безіменного пальця. Горбун підніс мікрофон до уст і повільно видихнув у нього, як це заведено робити серед сексуально стурбованих. Він владно возніс руку над своїм горбом і залом. Я побачив його пальці вони скидалися на сполокане дощем коріння мандрагори. Музика з патефона принишла. Світло зникло, а згори Нестора залило жовте світло. У трубі світла крутився пил, усе інше – у темряві. Нестор ще раз видихнув у мікрофон. Гучномовці підсилили цей млосний придих до потріскуючого шуму. «Доброго вечора, шановні пані!» – сказав Нестор таким голосом, що я розпластався на кріслі та тільки й зумів, що подумати. «Ого! Його логос – це голос, від якого, тепер я знаю, мліють жінки. Таким голосом наділені виняткові. До такого голосу могли наблизитись Елвіс і Фідель, а, можливо, ще й Сенатра». Безперечно, але з іншого боку – Том Вейтс. Могли, але ж не наблизились, бо, як бачите, був ще Нестор. «Доброго вечора, панове! І вам теж, пане Микольцю!» Одна з пенсіонерок кокетливо поворушила пальчиками у відповідь. «Вітаємо вас!» На третьому вечорі відео концептів покатці. Реакцію на те, з яким неперевершеним пронаунс горбун вимовив цю назву Поуекадці. Була хвиля схвальних вигуків типу Нестор. Чаду. Нестор усміхнувся краєчком свого перекошеного рота і дав чаду. «На дворі трава, на траві дрова!» «Ще, ще!» – волала публіка. «Е не бен раба квінтер, фінтер, жаба. Публіка завила. Я, скориставшись моментом, витягнув із горнятка в краєну цитрину і покритки запхав до рота, почому теж відчайдушно зааплодував. Нестор затягнувся сигаретою і... Невимушено розвернувшись у профіль, видихнув дим. До дідька, наскільки бездоганним у своєму імпровізі здався мені цей рух. Контрастна світотінь, дим і пелюка. Це обличчя настільки потворне, що варто довіритися його шармові, і воно видасться ликом святого. Нестор перейшов на довірливий грудний шепіт. «Я вітаю в опері Дмитра Мінділеєва, нового члена клубу галогенів. Вітання галогенам від лялькарів!» Зал у повній сатисфакції кивав головами. Незрозуміло, від чого саме. Усе-таки від Нестора вирішив я. отже по Горбун із притиском видихнув у мікрофон. «Образ крипу! Тут і зараз! Тут і зараз!» У відповідь на такий інтонаційний підйом з переворотом публіка застогнала. Хтось присвиснув, а котрась із бабусь і собі пропищала. «Тут і зараз!» Аплодисменти. Нестор знову наблизив до уст мікрофон. У залі миттю запанувала тиша. Кілька секунд він гарчав у мікрофон. Це легко робити, коли маєш захрипле горло. Грудним оксамитом горбун додав. І пам'ятайте, на місці пана Мінділєєва міг опинитися кожен. А пераскрипу! Музика! Від його слів у мене по спині пробіглися мурашки. Світло згасло, а залом розсипалися запаморочливі промені синіх та червоних прожекторів, що оберталися в усі можливі сторони. Червоно-синю темряву просік промінь кварцового світла і висвітлив полотнище екрана. Зал заповнився атмосферним гудінням і потріскуванням. Запрацював невидимий кінопроектор. Дикий нахилився до мене. Я здивувався хвилі свіжості, що війнула від нього. Дикий стиха сказав. Нестор тут ніби як директор опери скрипу і голова клубу. Що, клубу галогенів? Та ні, ти ж чув, лялькарів. Це окрема організація, прошу не плутати. Конкуренти? Стратегічні партнери. Але цей мезальянс довго не проіснує. Сам зрозумієш, чому. О, прошу подивитися. Я глянув на екран. Жінка з високою завивкою підносить до акцентованих губ сигарету типу Slims і делікатно припалює. Затягується, потім висовує язика і втягує ним запалену цигарку до рота, по чому змикає зуби і жує. Проковтнувши, вона видихає дим і облизує губи. З'являється слоган. «Феміна слімс. Скажи спокусі «ні».» Залом прокотилася хвиля веселого шуму. «Слабенько», – прокоментував дикий. «Може, далі буде краще». «О, це подвійний рулон робив. В кінця. Проста, але тонка штука». Зелена темрява первинного океану. Крізь товщу води проколюються довгі спиці світла, бульбашки повітря виблискують на них маленькими діамантами. Одна бульбашка відривається від дна і по спіралі пливе догори на поверхню. І що б ви думали? Мінеральна вода Трускавецька. Ми бачили, як створюється світ. Зал розлився рідкими розпещеними аплодисментами. Екраном понеслися важкі чорнобілі кадри кінохроніки. Посеред потрісканого лона пустелі стовбич чорний обеліск. гримить танок лицарів Прокоф'єва. Дертим шрифтом на екран накочується напис «Кефір світанковий, два з половиною проценти жирності». Я не втримався і видав кілька лінивих оплесків. Тут уже, безумовно, вчувалося розуміння теми. На екрані з'явилися обличчя двох юнаків, втомлених і сповнених відрази до життя. Юнаки розкурюють щось, що можна було умовно поважати за цигарку з марихуаною. Наступний кадр – хлопці йдуть, копають поперед себе розплющену бляшанку з-під кока-коли. Хлопці йдуть уздовж берлінської стіни, не припиняючи копати бляшанку. Камера супроводжує їх протягом доброї хвилини. Повз них проносяться пацифістичні графіті, якими вкрита стіна. Нарешті, один із хлопців копає бляшанку з-під коки сильніше, і та зникає за кадром. Камера завмирає, і накурені юнаки зникають слідом за бляшанкою. Внизу екрана напис «Пепсі! Факет!». Почулися захоплені вигуки і крики. «Та, ця непогана», – зауважив мій знайомий. «Для країн СНД я радив би слоган «Пепсі! Похуй!». Стемряве сподобався Нестор з філіжанкою кави у руці. Філіжанка здалася мені вкрай ностальгуючою, з лисичками та їжачками. Дикий відсунув йому крісло, і горбань обережно сів. «Нестор!» – простягнув мені руку. Я потис її і відчув те, що називають приливом симпатії. «Дмитро! Мінділеєв! Джим! Навзаєм!» Дикий відсунув на край столу телефон, щоб не заважав. Нестор розмішав ложкою цукор і зробив ковток. «То як, Дмитре, у вас із диким нині ритуал?» Я глянув запитально на дикого. Дикий повів брувою. «А як же?» Нестор знову сьорбнув напою, і до моїх ніздрів долетів аромат кави. Горбун щось проплямкав собі підніс, витяг з портсигара папіросу і задимів. «Шкода, дуже шкода!» А я думав запросити вас на презентацію нового Сузір'я. У нас тут такий телескоп є, ви такого, певне, ніколи й не бачили. Та що там? У нас тут ціла обсерваторія. Маєте наготу бути присутнім при називанні неназваного? Подумайте тільки, які масштаби. Ціле Сузір'я. «І назва ж яка? Пітикантропія! Вам це нічого не говорить?» Я здивовано звів брови. «Пусте!» – махнув папіросу Нестор. «То як?» «Знаєте, не відчуваю захоплення світилами. Я, знаєте, більше по хімії, тому якось іншим разом». Нестор чомусь глянув на дикого. Дикий змовчав, і я відчув, як під поверхнею слів між ними ковзають залізні троси неприязні. Чи навіть не неприязні, надто атавістично, а дотикання протилежних полів, аніонів та катіонів водню. «Оце!» Нестор першим торкнувся тиші і указав тліючим кінчиком на екран. «Це бодя робив!» «Ти його знаєш, Дикий? Ти, Дмитре, знаєш? Ні? Бодю, нагаваля!» Я заперечно мутнув головою. На екрані з'явився напис. «Пан або пропав, Бог або ходдох. церква святих останніх днів». Ітфест дай янг!» – процитував Нестор. «Це шестих молодих». Із тих, що завжди проти. Дуже перспективні юнаки. Ніхіба. Дикий. Ну, радикально підходять до проблеми, скажімо так. Це добре. Але кращого зразка, ніж та про спрайт, ну, там, де імідж ніщо, не зустрічав. А он, гляньте, це нова. Це хтось із Пітера, напевне. На екрані з'явилося нічне небо, всієне безлічу зірок. На цьому сяйливому фоні виділяється силует самотнього дерева. З прогнутої гіляки звисає повішений. Внизу висвітлилося таке. Умрі, но не давай поцелує без любви. Мальборо Лайтс Тонко Нестор випустив кільце диму і додав, «Тонко, наче комариний хуй!» «Вибачте», – озвався я спантеличено, – «це що, про юду?»